Sin set música. La primera en ofrecerte 24 horas de música. Sin música. La primera en ofrecerte 24 horas de música. Llega la hora de la música más caliente. Ritmo latino.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 Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'exits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corrí a 107 Música. <ríe> Els dilluns tens un òngel per tu, generacions, de 10 en a la nit. A la 5-7 música, només per tu. Etxa't. Etxa't. Etxa't. Et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 i equipat d'acord amb les directius de l'Associació de Futbol Gols d'Europa per acollir les principals competicions internacionals. Recorda el terreny de futbol Wolf està format per 18 jurats jugats per l'Associació Mundial de Futbol Golf. El primer camp de futbol golf a l'estat espanyol el temps a Massanet de Cabrenc Viner,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 37 bé al correu info-arroba-footballwolf.com O bé al correu info-arroba-footballwolf.com love me she's everything i need boss i'm perfect sheep.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 Recorda, els dilluns de 9 a 10 de vespre, sintonitza amb l'esport a la 107 Música. 107 Esports amb Dani Pazès. 107 Esports, edició dilluns. 107 Esports, amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports, de la 107 Música, passant en aquests moments 13 minuts del punt horari de les 9 de vespre i nosaltres que comencem aquí una nova edició del 107 Esports. una edició on repassarem tot el que està en notícia aquest cap de setmana esportiu, farem especial atenció en el partit naturalment cobria la Lliga Primera Catalana d'aquest paral·lada paral·lada 3, igual·lada 1, en parlarem amb protagonistes també sentirem el tècnic de la Unió Esportiva Figueres Arnau Sala que comença la Lliga el proper diumenge el camp del Palau de Plegamans serà diumenge a migdia a les 12 i naturalment també sentirem Sentirem a Carles Maureta, tècnic de l'equip de casa del Vila Sacra, que eh, perdia la setmana passat dissabte davant de la Gullana eh, per el resultat d'1 de la 3, però tot i així el més important és la Lliga. També comença el proper dissabte, en aquest cas, dia 11, dia de la Diada Nacional de Catalunya, i ho farà a casa davant del Llers, un recent baixat de segona regional. Per tant, doncs, tot això, i amb el mes, fins al punt horari de les 10 del vespre. Nosaltres, que sense perdre més temps, entrem ja en matèria. El cafè del centre us ofereix els resultats de la jornada.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 i ses mans d'herbes o de fang restaurant cafè del centre de Peralada. un servei acurat a un preu no econòmic de és tot que tens un pensament una forma fugaz en un moment incert Nosaltres que entrem en matèria, amb el suport com sempre del cafè del centre de Perala, anirem a repassar els diferents resultats que hem tingut aquesta jornada. Ens anirem a repassar naturalment la segona divisió A, Cartesena 0, Els 1, Barcelona B 2, Xerés 1. 1, Numància 1, Celta 3, Còrdova 2, Rayo Vallecano 3, Tenerife 1, Salamanca 2, Nàstic de Tarragona 2, Girona 0, Osca 0, Les Palmas 0, Alcorcón 2, Pontferradina 0, Villarreal B 1, Albacete 0, també tenim el Granada 0, Valladolid 1, i el Recreativo 1, Betis tres Aquests són els resultats en aquesta segona jornada, en aquesta segona divisió A. Ah, el líder el Betis amb 6 punts, ha empatat amb el Valladolid també amb 6 punts, també 6 punts el Rayo Vallecano, el Futbol Club Barcelona, el Barça B amb 6 també i l'Els també amb 6 punts. amb 4 hi ha un grup de tres equips, el Corcón, Salamanca i les Palmes i el amb 3 punts també una bona colla d'aquests, concretament tenim el Cartagena, el Nàstic de Tarragona, el Celta, el Girona i el Villarreal B. Amb dos punts trobem l'Oscar, amb un trobem el Córdoba, l'Albacete i la Pontferradina... I, tancant encara sense puntuar, Tenerife, Numància, Recreativo de Huelva, Xerès i Granada. La propera jornada, la tercera en aquesta segona divisió a Cartagena, Barcelona B, eh, Xerès, Numància, Celta, Córdoba, Rayo Vallecano, Tenerife, Salamanca, Anastita, Tarragona, Girona, Osca, Les Palmes, Alcorcón, eh, Pontferradina, Villarreal B, Albacete, Granada, Valladolid, Recreativo de Huelva i Els Betis. Nosaltres que seguim repasant diferents resultats, anirem a repassar a la tercera divisió en el seu grup 5è, també segona jornada. Palamos 0 en posta 2, el Masnou 1, Legostera 2, Gava 1, Vilafranca 1, el Prat 2, 0, Vila Nova 1, Escó 0, Balaguer 1, eh, Manlleu 1, també tenim el Terrassa 2, Cornellà 0, eh, també el Premià 0, Castelldefel 0, Poble de Màfona 0, Montañesa 0 i Europa 0, Espanyol B 2. Eh, en aquesta categoria cap equip ha sumat els 6 punts en les dues jornades. Eh, N'hi ha un total de 4 que han fet 4 punts l'Espanyol B, Líder, Terrassa, també en quatre Vilafranca i Vilanova. Amb 3 trobem el Cornellà, l'Escó, l'Europa, l'Amposta, el Prat, el Llagostera i el Palamós. Amb 2 punts trobem el Manlleu, la Pobla de Mafumet, també el muntanyesa, el premimià, el Gavà i el Castelldefels i amb un punt trobem el Balaguer. I el Reus, encara sense puntuar, trobem el Masnou. Eh, la propera jornada, la tercera, Palamós Masnou, Llagostera Gavà, Vilafranca El Prat, Reus Vilanova, Escó Balaguer, Manlleu Terrassa... Cornellà, Premià, Castelldefels, Pobla, Dona, Fumet i Muntanyes d'Europa, a més a més de l'emposta espanyol B. Anirem a repassar també més resultats, en aquest cas la primera eh, catalana, una primera catalana que s'iniciava eh, en la jornada d'aquest cap de setmana, amb els següents eh, resultats ja, tots doncs, eh, definitius, naturalment, no Repitanca 3, Pobla Sec 1, 1-0, Vic 1, Gramenet B, 2, Guixols, 2, Rubí, 2, eh, Sant Cristófol, 0, Sant Feliueng, 1, Olímpic, Can Fatjó, 1, Cada, 1, eh, Olesa, 4, Paralada, 3, Igualada, 1, Vilassà de Mar, 1, Blanes, 0, Iberiana, 3, Sants, i Tàrrega 2, Tortosa, 1. La classificació, després d'aquests resultats, encatçalada per Rulesa, amb 3 punts, el Repitenca també en 3, el Paralada també 3 punts, eh? també 3 punts a la Iberiana, el Rubí, també el Tàrrega i el Vilaçà de Mar. A més a més del Vic, amb un punt, la Gramenet B, el Guixols, el Sant Filiveng i l'Olímpic Can Fatjoi. Encara sense puntuar, Tortosa, Blanes, Olot, Poble Sec, Escó... Uh, també l'Igualada, al Sant Cristòfol i el Montcada, naturalment doncs, només s'ha disputat una jornada i uh, doncs, uh, hi ha una bona colla d'equips que tenen els 3 punts perquè han guanyat el seu en contra i els altres encara no han puntuat també la propera jornada la que serà la jornada 2 uh, Poble Sec, Tàrrega, Vic uh, Repitanca, Guíxols, Lot uh, Sant Cristòfol, Gramenet B Olímpic, Can Rubí Lesa Sant Faliueng, Igualada, Moncada Blanes, Paralada, Sants Vilassar i Tortosa Iberiana. Destacada aquesta jornada els dos derbis a Blanes, Paralada Guixos, Lot i el derbi, el derbi de Rubí Uh, Rubí olímpic campatjó aquest és el potser diria jo uh, un dels partits uh, o en aquest cas olímpic campatjor Rubí uh, un derbi doncs, que és de més gran allà a Rubí perquè doncs, uh, és una barriada de Rubí i l'equip de la ciutat a uh, nosaltres el que farem uh, serà anar a repassar la primera jornada de les diferents categories que estan programades per el proper diumenge a la regional preferent eh, tenim la jornada 1 amb els següents encontres, Banyoles, Mollet eh, Farnés, Turó de la Peira eh, Gironella, Granollers Caçà, Ripollet Canyelles, Premià de Dalt Manresa, Avià eh, Mataró, Tona Palafugell, Horta i Palau Solità i Plegamans Unió Esportiva Figueres, com deien abans la Unió que debuta al camp del Palau de Plegamans, això serà el proper diumenge a les 12 del migdia també més eh, categories eh, que comencen el proper diumenge la primera territorial una primera territorial doncs on eh, la primera jornada serà la composada pels següents encontres eh, a què disputarem els següents eh, partits en aquesta com dèiem, jornada inaugural, Bos de Tosca, Vila Malla, Badazén, Tossa, també el Basalú, Amir, quart, a Sant Tivari, també trobem la Junquera, Caldes, a Sant Gregori, Bescanor, Bisbaleng, Lloret l'escala, Camprodon i Ripoll, Tordera, els equips de casa l'escala, Camprodon, la Junquera Caldes i Bós de Tosca Vilamalla, aquests són els partits per als equips altempordanesos en aquesta primera regional la segona regional del grup 15 també comença la temporada també comencen els partits la cosa comencen en sèrio el proper diumenge dia 12 al cap de setmana de l'11 i el 12 de setembre i eh, en aquesta primera jornada en aquesta categoria tenim els esplais al WIFAC, eh, Purbou, Empur i Cabanes, Bagú, Base, Roses, Verges Borressà, Lledó eh, Viva de Mata, Guilana Llençà, Sant Miquel Toruella, Monells i Roses, Sant Pérez recordem-ho, aquesta és la segona regional grup 15 i ja per anar tancant anirem a repassar les dues categories de la tercera, els dos grups de tercera regional que ens afecten més directament al grup 30 d'aquesta tercera regional eh, també comença aquest eh, proper diumenge amb els següents partits eh, són en aquesta jornada inaugural d'aquest grup 30 els següents en contres els repassarem ara mateix Uh, com dèiem, Maris Caldullà, Jafra, Sant Pere, Pescador, Gualta, Montràs, Cursa, també el Sant Jordi dels Valls, Cristinenc, Camallera, Bàscara, Ciudadana, Comitat Boliviana i Medes, l'Estatit, l'escala B i ja el grup 31 d'aquesta tercera regional el grup composat íntegrament per als equips altempordanesos doncs tindrà una jornada amb els següents encontres, tots ells de molt interessants, el Paralada B debut a casa davant del Garriguella i el Vila Sacra que s'enfronta al Llers Vila Sacra-Llers, de garriguella més a més tenim el Navata vila Bertran, Fortià seguèn eh, Fortià Salvatans, eh cada que és Sant Llorenç Marca de l'Amp, Cistella, eh Vila Joiga, La Junquera B, Vilafant, Bases Roses i Figueres Espolla. Per tant, doncs, aquests són els partits eh, que tenim per aquesta nova temporada en les diferents categories. Nosaltres, eh, doncs que acomidem aquesta a secció els resultats, com sempre, amb el suport del cafè del centre de Peralada. Fins aquí els resultats. Han estat una gentil·lesa del cafè del centre de Paralada.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 Creuat un pensament D'una forma Pogàs En un moment sincer De sabte 11 de setembre Coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya Comença el campionat de lliga a tercera regional ve l'emoció de l'esport en directe al camp de futbol de Vila-sacra interessantíssim partit de futbol entre els equips de la Unió Esportiva de Vila-sacra i el Llers Dissabte 11 de setembre a partir de de dos quarts de cinc de la tarda Unió Esportiva Vila Sacra Llers, primera jornada del grup 31 de Tercera Regional Si preferes llorar de tristeza llorar de alegría Se me pensar que llorar de tristesa no es malo si encuentras salida 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, parlem del Pere Doncs efectivament anem a parlar del Paralada, un Paralada que començava la Lliga i guanyant, eh, casa 3 a 1 davant tot un igualada, un equip doncs, que ha de ser un dels rivals eh, del Paralada per eh, doncs, assolir una plaça bona en, aquesta, en aquest campionat d'aquesta Primera Catalana. La darrera edició de la Primera Catalana després de 19 anys disputant-se. Un paral·lada que marcava ben aviat ho feia Pol Comte en el minut 1 de partit després de rebre una bona passada de Sergi Arranz. Al minut 4 eren els mateixos protagonistes Sergi Arranz era qui marcava passada de Pol Comte i ja al minut 20 arribava al el... 3 a 1 final. També eh, re ressaltar, recalcar que el 3 a 1 el marcava, en aquest cas, al minut 83, eh, un ex-parladenc també, en aquest cas, Rubén Epitier. Doncs eh, l'ex del Vilanova i Paralada, entre d'altres, aquesta temporada milita al conjunt de José Luis Ruiz. Nosaltres al final del partit parlàvem amb protagonistes. Ho fèiem diferents dels protagonistes uh, un d'ells naturalment era el tècnic del paral·lada Edu Wiltscheth, anem a escoltar el que ens comentava el tècnic Edu Wiltscheth bueno, aquest naturalment no era l'Edu Wiltscheth uh, anirem a escoltar-ho ara lo que pasa es que con dos goles se contratan y luego ha habido un... bueno, 15 20 minutos que han estado un poquito despistados seguramente por lo de los goles tan tempraneros y hemos podido incluso, hemos tenido un par de mano a mano con el portero para sentenciar más bien pero luego ya en la segunda parte se ha visto el equipo ya ha hecho fuerte de la categoría que creo que, creo que va a andar bien andará bien, creo Y a vuestro equipo es un equipo ¿no? que es muy compensado no, nosotros trabajamos bien con los chicos eh, Son muy jóvenes Son agresivos Y, y van hacia adelante Y bueno, nos ha acabado Hay ventaja de alguna Un punto más de velocidad arriba Y bueno, hay un grupo interesante Ajudas muy definidos Como Rats, por ejemplo, que Sí, pero prefiero el primer gol El primer gol es el que abre la lata Sí, que Se ha tocado un poquito, pero sí, va muy duro Sí Pero bien, ha habido un par de jugadas bastante buenas, incluso en la segunda parte también, o sea que nos estaban apretando, pero hemos podido salir, o sea contentos, sobre todo con el trabajo y la actitud. Los positivos, ¿eh? Muchas gracias. L'entesa entre Poli y Sergi Arranz suposo que va a haber dado muchos puntos en esta parada, ¿no?, también. Sí, pero con, con los valores de los demás, quiero decir que ellos intentarán hacer su trabajo, estamos muy contentos de que estén aquí, seguramente necesitaríamos a alguien más por si acaso alguna vez tal, pero en el momento... Estamos contentos de que estén aquí, claro. ¿Y en qué te quedas el primer partido? No, la agresividad al principio del partido. Yo creo que ha sido fundamental en cuanto a salir totalmente concentrados. y, y ¿eh? Incluso en la segunda parte también, en los primeros minutos, que no queríamos que nos respondiesen ellos también. ¿eh? Hemos tenido el balón en pues, un par de saques de esquina al principio de la segunda parte, que lo, los ambos también me ha, me ha gustado la actitud del equipo. Un positivo, también muchas ocasiones de gol. ¿eh? Cada equipo tiene ocasiones, o no, muchísimas ocasiones bastante, pero para también que quizás sea porque el partido es abierto muy al principio ¿no? seguramente supongo que si el partido no se hubiese abierto tan pronto pues seguramente hubiese sido un partido más cerrado más de pocas o menos ocasiones pero al abrirse con dos acciones bastante interesantes Pajarón pues, y Herrera, Armando y Vitus en Tancada, ¿no? bien bien bien, bien. a ah, mejor no espera no tiene la velocidad de antaño pero es un jabato y por arriba y va a ser muy difícil de sobrepa sobrepasar y, y bueno y por eso en vez de en banda pues lo metemos dentro que nos va a dar mucha experiencia y va a ser un juego fundamental y luego el Litus tiene mucha velocidad pero en líneas generales defensivamente sobre todo el equipo está bien doncs aquestes eren les declaracions del míster de l'Edu Vilchev que es mostrava satisfet pel que havia dit sobre el terreny de joc. També parlàvem amb el president d'aquest paral·lada, en Josep Izer anem escoltar el que ens comentava en Josep Izer al final d'aquest partit, paral·lada 3, igualada 1 Josep uh... Debut a casa amb victòria 3 a 1, eh, què podien dir d'aquest debut? A... Millor impossible, no? Sí, millor impossible, és el que et vaig comentar l'altre dia, que era molt important aquests primers partits començar guanyant perquè l'equip que fes tranquil·litat. Com, com has vist l'equip? Explica'ns una mica Josep. Jo molt bé, jo crec que hem sortit molt ben posats en el partit i això és el que ens ha fet que al minut 5 anéssim 2 0. Els hem enganxat així en dos mig fallos, dues bones jugades nostres i bé, la gent té moltes ganes. Uh -huh. uh, suposo que el fet de marcar tan aviat uh, dos gols, posar-te 2 a 0 ja al minut 3, suposo que condiciona el partit, no? També? Sí, això jo crec que ha sigut la clau. El partit és molt enganyós, ha com molt fàcil, però degut això que al minut 5 ja anàvem 2 a 0, jo al 20 0. Uh -huh. Suposo que hi ha una l'altre dia comentar-li d'un més en l'ocasió que no s'ha de marcar objectius, no? Però començar començar guanyant a casa sempre és bo i dona confiança a l'equip, no? Sí, el que te he comentat l'altre dia, nosotros la nostra aspiració és salvar la categoria i fer una bona campanya. Llavors els resultats seran els que marcaran si tenim algun objectiu, no, en principi l'objectiu és la permanència. Doncs, eh, moltes gràcies i a seguir treballant. I de veritat, moltes felicitats. Molt bé Dani, merci a vosaltres. I això és el que comentava el president d'aquest paral·lada que debutava ahir en el càrrec, aquesta temporada recordem que s'incorporava com a president de l'entitat a finals de temporada passada i aquesta temporada debutava en victòria el tècnic de l'equip al temporanès. Per tant, doncs nosaltres que continuem i el que farem ara serà anar a sentir les declaracions del tècnic visitant, José Luís Ruiz. Nenem a sentir el que ens comentava el tècnic de l'Igualada, en aquest cas José Luis Ruiz. Bueno, mister una derrota para empezar aquí entre como como ha visto el encuentro pues condicionado condicionado por, por esos dos goles tan rápidos por dos errores demasiado demasiado claros en tres minutos y cuando pasa esto pues la verdad es que hemos tirado 45 minutos hemos tiro esos 45 minutos que no hemos no hemos competido y, y a partir de ahí pues bueno el partido ha sido un cuesta arriba la segunda parte hemos salido mejor sin pero que la duda de, de saber si es por porque, porque pero la con el tercero estaba atrás bien bien parado y, y, y a lo mejor no no, jugaba, no le dejábamos jugar tanto o no o no, no arrejaba tanto Pero bueno, eh, el partido es eso, no, es que no tiene no ahí más vueltas, Hemos pegado 45 minutos. Supongo que condiciona el partido, de hecho, como usted dice de empezar recibiendo dos goles tan pronto, ¿no? Sí, esto no esto no es el básquet, que puedes parar en, a los cinco minutos y decir tiempo muerto y vamos a estudiar, no es que no es que cuando ha llegado, la verdad es que en el campo tampoco hemos sabido eh, resolver esa situación, eh, nos hemos puesto todos muy nerviosos y lo positivo dentro de lo malo ha sido que no nos ha marcado más es decir, que nos hemos quedado en el 3 que también ha sido otro error otra vez que nos pillan nos pillan la espalda en, aquí en, la, en, en el centro de la defensa por, por la izquierda y bueno lo positivo ha sido que hemos acabado la primera parte con tres y, y bueno, hemos salido con otra actitud diferente en la segunda parte adelantando un poquito más, la, con, con más riesgo ya, pero porque tocaba hacerlo la, la línea defensiva adelantando la 10 en 10 o 15 metros más y yo creo que hemos dado por lo menos otra sensación ¿Y al pedagal cómo lo ha visto aquí? Sí. Es que lo he visto que se lo ha puesto todo de cara, claro, se lo ha puesto todo de cara en los primeros minutos y a partir de ahí, pues bueno, sí que han hecho un juego, me esperaba un juego más, mucho más fluido en la salida de atrás pero claro con el resultado así tampoco tampoco era necesario que lo hiciesen han, han, nos han emempjado bastante bien la espalda sobre todo en la primera parte y en la segunda parte han sabido Pues proceso capear el temporal ir tirando y pasando los minutos y, y intentando crear alguna alguna contra que ¿no? es lo que toca en estos partidos yo creo que es un equipo que seguramente seguramente estará muy bien trabajado a medida que vaya avanzando que vaya avanzando esto pero y sinceramente lo que puedo decir es que el partido se le puesto de cara y, y, y lo han jugado como correctamente como como debían de hacerlo y de esta igualdad qué, qué podemos decir cuáles son los objetivos de la esta temporada Bueno, digo que no son los objetivos porque la situación que está como está no el año pasado estuvimos bastante tiempo en posiciones de arriba en las, en las últimas 15 20 jornadas pero nos faltó nos faltó un poquito de ¿eso que, que, que se dice ahora de fondo de, de fondo de armario Para, para tirar un poquito y nos faltó en algunas cositas y este año que la idea era, pues bueno, vamos a ver si podemos conseguir ese poquito, resulta que el presupuesto baja otro poco más, por lo tanto digo que no lo sé por eso, porque nosotros vamos a intentar ir compitiendo e intentar estar, pues eso, en la misma línea que el año pasado, que creo que jugamos yo eh, no quiero pecar de de optimista y demasiado pero creo que fuimos de los seis equipos que mejor jugamos el año pasado en la primera catalana intentar hacer eso y a partir de ahí pues bueno ya veremos si los resultados nos acompañan y, y podemos optar más hasta la arriba. Mm -hmm. Pues José Luis Raiz, muchas gracias por atendernos y mucha suerte Vale, muchas gracias a todos y suerte también a todos. Doncs aquestes son las declaracions del tècnic visitant José Luis Raíz que ahí s'endulla un 3 a 1 d'aquí de Paralada i que contava, doncs, el mateix que contava de Dubchev, que el fet de que el partit es posés tan aviat favorable al Paralada, eh, permetia aquest, eh, que la Paralada jugués amb més tranquil·litat, encara si cap. Uh, després d'aquesta victòria al parlada uh, que es queda segona a la taula classificatòria amb un grup d'equips que ha guanyat els 3 punts i uh, comença de forma molt meritoria la temporada al conjunt de l'Edu Vilchez, també recordar que el proper partit uh, d'aquest parlada serà el proper diumenge a la tarda al camp del Blanes un, glan, un Blanes uh, totalment renovat de dalt a baix on torna a la banqueta Xavi Lozano i amb molta joventut Ah, uh, ho derby Gironaí Blanes per a del proper diumenge a la tarda. Uh, això, doncs, uh, és tot uh, pel que fa al parlar de nosaltres que continuem minimament a parlar ara de la Unió Esportiva Figueres. 107 Esports, parlant de la Unió. Efectivament, dèiem, anem a parlar d'aquesta Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres doncs que comença la seva lliga eh, el proper diumenge o farà el camp del Palau Solità i Plegamans, un equip doncs eh, nou vell a la categoria i que també, doncs, eh, com la Unió Esportiva Figueres, intentarà fer un bon lloc espectacle. Nosaltres el primer que farem serà anar a sentir el tècnic d'aquesta Unió Esportiva Figueres, un Arnau Sala que comentava això als micròfons del 107 Esports anem a sentir el que ens comentava l'Arnau Sala d'aquest doncs, d'aquest debut a la categoria en la que és aquesta regional preferent 2010-2011 anem a escoltar a l'Arnau Sala que continuïm el nostre programa avui i el que farem ara serà fer un petit puig petit... doncs no no era aquest naturalment l'Arnau Sala uh, ara mateix anirem a sentir el bo de l'Arnau Sala, ara sí doncs nosaltres que continuem el nostre programa d'avui i el que anirem a fer a serà anar a parlar de la regional preferent, concretament de la Unió Esforçada de Figueres, que aquest proper diumenge eh, comença la Lliga eh, al Palau de Plegamans. Eh, per fer-ho tenim a l'altre costat el seu telefoni el seu tècnic, Arnau Sal, Arnau, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, eh, com dèiem, eh, ja tenim l inici de Lliga a tocar el proper diumenge al migdia. Com, com tens aquí t'acaba aquest inici de Lliga, Arnau? Bé, jo els veig bé, veig uh, força preparats, força conscienciats de que del que s'hi juguen aquest any, els plegats, i jo els que bé, tot una bona temporada per, per anar assimilant coses, i, i bé, bueno, tot i que segurament encara tenen 4 o 5 setmanes per anar agafant el ritme de la competició, jo veig l'aquí molt bé. Uh, sense anar més lluny, el passat dissabte disputava l'últim amistós de pretemporada a Vilamalla amb un empat a un. Explica'ns una mica com va anar aquest partit i, doncs, en general, quines conclusions has pogut extreure del que està la pretemporada, Arnau? Bueno, com més un partit tíbia de pretemporada, o sí sigui que és veritat que segurament poder per, per ocasió ens mereixim guanyar. Bé, bueno, això de eh, jugues al camp d'un equip de primera regional, un bon equip de primera regional, i bueno, i tots els camps són difícils. I ara, pues, eh, tot i que ha estat molt bé, jo estic molt content, penso també que, que ens podria haver estalviat una setmaneta, sense fer-nos llarga, tots doncs plegats, els jugadors que no estaven tan acostumats, ens han anat a treure setmanes de començar la lliga, però bueno. Estic content, s'ha fet un bon treball físic i tàctic i espero tenir-los fracats. I de cares al partit en el debut en aquesta regional preferent al camp del Palau de Plegamans, què, què n'esperes? Suposo doncs que, com sempre, anar a guanyar, però què, què n'esperes d'aquest debut, Arneu? Bueno, pel que sé del rival sé sí que no ens ho, passarà, ens ho posaran més fàcils, un equip molt Ben treballat, molt ordenat, en un joc ràpidament directe, pel que hem pogut veure, ens falta per veure algun altre vídeo que tenim. Sembla que sobretot els partits de fora de la seran molt, molt competits. Seran, seran durs, eh, molts camps petits, eh, que s'adapten del to dels nostres jugadors, però bueno, haurem de canviar el xif eh, i segur que aconseguirem. Mm -hmm. ho aconseguirem. Preparar els partits d'una altra manera, que, que no passa en un time, perdó, la dilaterim. Però, no, jo crec que ho farem prou bé. La clau de la Lliga és, com tu, deies ara, com tu deies ara, potser és fer de Vilatenim un fortí, no? Potser. Sí, sí, jo crec que, que tenim un molt bon equip per jugar a Vilatenim. És evident que, que intentarem procurar una manera de jugar atractiva i això també és complicat, però també sabem que les coses de fora de casa canviaran moltíssim. De tant, haurem de fer-nos adaptar a, a les dues maneres de jugar. Espero que eh, s'escapin molts pocs punts i, i, bueno, i això serà bona senyal. Si nosaltres eh, aquí a casa som forts, a pues, pues, eh, fora sempre hi haurà punts per guanyar, que segur que els que ens emportarem. Mm -hmm. Doncs Arnau Salà, tècnic de l'Unió Esportiva Fiqueras, de veritat. Uh, molta sort de aquest uh, debut. El proper diumenge recordem a les 12 de la mitjana al camp del Palau de Plegamans. Esperem que pugueu tornar cap aquí al cap a Terres Altas en provenances amb els 3 punts. Molt bé, bé. gràcies a vosaltres. Vinga, adeu. Doncs això és el que comentava el tècnic unionista de l'Arnau Sala, doncs respecte a aquest partit, com ho recordàvem, al camp del Palau Solità i Plegamans. Nosaltres que anem a fer una petita pausa per la publicitat i seguim parlant d'aquesta Unió esportiva Figueres del partit, en aquest cas que va disputar a Vilamalla,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 un pis es mans d'herbes o de fang restaurant cafè del centre de Paralada un servei acurat a un preu a segurement cantant mentint que no dona valenta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 Headshot Pels dilluns tens un òngel per tu Generacions De veu la nit A la cinsa en música Només per tu 107 set esports edició d'inuns Sin set esports, son l'esport de la comarca al teu abast, Dani Pagès. Doncs, com deien nosaltres, després de la pausa, que tornem a estar aquí, com contàvem el passat dissabte, la Unió que disputava el seu primer, eh, el seu darrer en contra, Amistós, eh, amb un empat a Vilamalla en aquest darrer Amistós abans de l'inici del campionat. Recordem-ho que és el proper diumenge, el terreny de joc del Palau de Plegamans. La Unió va haver de eh, remar amistós molt en front d'un Vilamalla que, ordenat i cedint la iniciativa als unionistes, va saber jugar a les seves cartes. El domini va ser blanc i blau de... un... i les oportunitats que van originar més en ensurts, entre elles dues fustes i tam també, però, al Figueres li va faltar certa fluidesa. Poc després del xiulet inicial, Héctor Santiago va fer caure eh, dins l'àrea Ricard Ferrer, que es disposava a recollir un refús al segon pal, i el corresponent penal el va transformar, tot i Terradelles, al minut 6, era el 0-1. A la primera meitat només la Unió va mirar mm, amb atreviment la porteria contrària, i l'únic l'unitxut des de casa va ser un, de un llançament de falta desviat de Vilà. Al minut eh, 35, Teixidor al 19, cru al 20 una rematada de Serra Nopal a l'esquerra. Al 22, van fer treballar el porter Rubén Roca, però sense eh, premi a la represa. Arnau Sala va tornar a donar minuts al juvenil Eric Jacobs, que va ocupar una plaça a la zona de creació i va complir amb correcció. Semblava que el xoc es desenvolupés Uh, es desenvoluparia segons els paràmetres de la primera metà cruz que va provocar un tir massa innocent el 56 quan el local Alvarez Molmurri es va esmunyir entre Ricard Ferrer i el porter gallego que van dubtar. Uh, aquesta doncs, uh, va ser uh, una de les jugades més importants, més interessants d'aquest... Uh, Uh, Vilamalla, que va suposar uh, una vaselina i uh, la, la, la mateixa va suposar l'empat a uner del minut 58, en el primer intent entre els tres plans del Vilamalla en tot l'encontre, en el terç que restava l'equip Figuarang va trobar passadís a la banda esquerra del seu atac però el gol se li va resistir Jordi Cruz la, el va fregar en dues ocasions en la primera meitat va xutar al lateral de la xarxa un pèl escurat a uh, al minut 61 i en la segona el seu potent tret el va refusar la creueta al minut 69 i Mañino va veure com l'àrbitre no es decidia a ciblar-li una falta rebuda dins l'àrea que semblava evident al minut 77 en els últims suspirs Teixidor ho va provar sense fortuna al minut 86 i 89 les alineacions en dos equips van ser pel Vilamalla, Rubén Roca Uh, també van jugar Andreu, Villaplana Aitor, Santiago, Edgar, Simón Ibi, Simón, Serra Gabi, Garrutxo Linares i Vilar també van jugar Gerard també van jugar Rojo Àlex, Pere uh, Janís i Eric aquests són els jugadors que van jugar pel que fa al Vilamalla, pel que fa el Esportiu de Figueres Ureña, també van jugar Ricard, Alforcea Pipa, uh, Arxi tot i Tarradellas, Molino, Cruz, Serrano, Mate i Tessidó també van jugar del campo. L'esmentat el... Eric Jacobs i el porter gallego que va jugar la segona meitat. L'àrbitre de l'encontre, com dèiem, va ser el col·legiat Sr. Juan Espinosa Díaz. Va monestar Edgar i Víctor de Malla i Ricard Moñino i Tot i Tarradellas de la Unió. Els gols. El 0-1 el marcava Tot i Terradellas de penal al minut 6 i Jordi Linares al minut 58 establia l'empat a 1. Doncs amb aquest partit el que farem ara doncs, serà canviar de tema i anar a parlar de l'equip de casa. dissabte 11 de setembre coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya comença el campionat de lliga a tercera regional viu l'emoció de l'esport en directe al camp de futbol de Vilasacre Interessantíssim partit de futbol Entre els equips de la Unió Esportiva Vila Sacra i el Llers Dissabte 11 de setembre A partir de Dos quarts de cinc de la tarda Unió Esportiva Vila Sacra Llers, primera jornada Del grup 31 De tercera regional pensar que rar de no malo si a bé i nosaltres arairem ha parlat de l'equip de casa del Vila-sacre i és que el passat eh, dissabte jugava el seu últim partit amistós, ho feia eh, el aquí al municipal de Vila Sacra i ho feia en aquest cas davant de la Gullana, un equip de segona regional. El resultat una derrota per un gol a 3 potser el de menys però al final de l'encontre el tècnic del Vila Sacra en Carles Maureta es mostrava doncs satisfet pel que havia vist damunt del terreny de joc anem a escoltar el que comentava en Carles Maureta S'ha acabat la pretemporada, avui heu jugat l'últim partit 3 a 1. Sensacions? Home, la sensació és que ens falta treballar encara. Ens falta treballar... Eh... Uh... I ja està, no més, mm, és l'última prova de foc aquesta, de pretemporada, a partir de la setmana que hi la lliga, i no més que això, l'únic que és mm, tot el que hem fet, seguir-ho millorant, i seguir-ho millorant, i seguir millorant, i, seguir millorant i, feina, i feina, i feina, i feina. Tu has dit, Carles, eh, és l'última prova de foc, eh, el proper dia 11 es comença la temporada, eh, debuteu a casa davant de del llers, explica'ns una mica com tens l'equip, una setmana de l'inici, i com ha la pretemporada, explica'ns la temporada. Bueno, la, la pretemporada ha sigut força completa, eh, L'equip ja més o menys tenim la, tenim la sort que tenim la, la base de la, de, de la temporada passada. Hem millorat algun aspecte, però eh, falta treball, falta treball, vulguis o no... Eh... Costa, costa que s'adaptin a noves maneres de treballar, nous entrenos, i, i bueno, ja està, l'únic que ens demostra que hem de seguir treballant, el camí és bo, però s'ha seguir treballant, i ja està. I l'equip de cares el proper diumenge, o el proper dissabte, en el debut de bandallars, com ho tenim? O en principi jo... Eh... L'aviat és que la confiança la tenim representant totes les garanties, de començar la Lliga a emplear 100%. També hem de comptar que la Gullana té un bon equip, no, no és mal equip el que té, és un bon equip, joventut, eh, toquen bé la pilota... Bueno, nosaltres en teoria estem una categoria inferior, per lo tant no ens podem comparar amb aquesta gent, amb aquest equip que bueno, jo estan a categoria per sobre per lo tant són millors que nosaltres i ens ho han demostrat en el camp, fallos tontos ens han costat el partit i ja està no hi ha més, l'únic que hem de fer és sortir més concentrats i seguir treballant. Carles quan es comença una temporada sempre es parla d'objectius, quins són els objectius del Pilsac d'aquesta temporada no sé si hi ha aspiracions aquesta que és l'última temporada de les categories regionals tal com les coneixem o bé l'objectiu doncs és fer una bona temporada i punt. Home, posar un objectiu sempre te'n posa. El que passa que jo amb això sóc molt realista i la veritat és que tampoc no m'agrada posar-me objectius o uh, uns objectius per posar. Uh, està clar, com més amb un podem quedar, millor. I... I el que diu tothom en aquestes èpoques, ui, aquest equip ha fet equip per pujar. Jo amb això sóc més discret, jo prefereixo dir que no i jo el que he intentat fer és un equip competitiu al 100%. A partir d'aquí es veurà si som capaços d'afrontar la temporada amb garanties o si no som capaços d'afrontar la temporada amb garanties. El que sí que no deixarem és de treballar i posar-hi ganes tots. Nosaltres els primers som els que estem a dalt de tota la bandera i a partir d'aquí els que anem baixant, la Junta, l'equip, la gent que s'encarrega del camp, l'Ajuntament, està clar que tothom té les màximes ganes de que l'equip a quedi el més en bon un possible per altra banda uh, com, com veus uh, aquest grup 31 aquesta temporada deies abans uh, tothom diu que aquest equip ha fet equip per pujar quin, quin, quin creus que són els favorits d'aquesta temporada a priori home sobre el paper el favorit hauria de ser el Figueres el Parladen el Fortià perquè és el filial del Vilamalla en teoria és un filial que que sempre té juvenil, sempre té gent que que li puja de categories de futbol base són gent que porten futbol vulguis o no són gent que ja porten molt de futbol a les botes i això es nota però la veritat és que Tercer Regional és una, és una categoria molt rara perquè no, no se sap si, si un equip allò pot tenir començar molt fort després desinfla no se sap però jo a priori sempre apostaria per un equip que, que té futbol base com el Figueres Parlada en teoria són els equips que diuen que, que s'ha sentit a dir que tenen millors equipets per per aguantar allà dalt, per allà dalt. Doncs Carles, eh, moltes gràcies novament eh, per la experiència que tenim amb nosaltres de parlar pels micrófons dels 107 Esports i esperem, doncs, a parlar amb Turo en properes jornades. No, molt agraït a vosaltres per tenir, per tenir la, la, la mobilitat de venir aquí i dedicar-nos uns minut a nosaltres, ni més ni menys. Ja saps que tens les portes obertes pel que faci falta, eh? Molt bé, gràcies, Dani. Fins la propera. Doncs això és el que comentava Carles Maureta, el president, l'entrenador d'aquest eh, Vila Sacra que recordem debuta el proper dissabte dos quarts de cinc de la tarda davant del Llerce. Recordem l'última prova de foc d'aquest Vila Sacra en la pretemporada, la derrota davant de la Gullana, un gol això sí, eh, potser el resultat, com dèiem, és el de menys, un equip de superior categoria i el eh, tot el que importa, les sensacions, la imatge de l'equip va ser, doncs, bona. Dissabte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 Tristesa no és malós si encuentres alegria. Sense set esforços amb Dani Pagès. Eh, nosaltres que parlam del Vila de l'equip de, de casa, posem el punt i final avui en el nostre programa. Tan sols per finalitzar recordar i tornem al proper diumenge ja sí, comencem temporada el proper diumenge dia 12 primer programa en diumenge de 8 a 10 del vespre, recordin on repassarem tots els resultats i farem un ampli resum del que ha estat la jornada esportiva també, i per altra banda els dilluns els seguirem acompanyant de 9 a 10 com, com fins ara i alguna sorpresa més que els tenim preparada que els anirem desvetllant al llarg de les properes jornades, també Uh, per altra banda, recordin la propera jornada, primera divisió catalana per Alada es desplaça el Camp del Blanes Blanes, per Alada també i uh, regional preferent comença la Lliga primera jornada el, la Unió Esportiva Figueres com hem dit que es desplaça a Palau de Plegamans, al Girona a la tercera jornada, carrer Palosca segona divisió A i el Vila Sacra que s'enfronta en aquest cas, ho hem comentat el Llerça, la primera jornada també en aquest cas de la categoria a la tercera regional grup 31 nosaltres qui posem al punt final aquí ens han quedat algunes coses en el tinter però a la propera setmana amb més temps desgranarem tots els temes que avui ens han quedat com veiem en el Tinté. Que passin una molt bona setmana, redim cordiales salutacions a qui els ha acompanyat des del punt de, de les 9 i 5 minuts aproximadament fins ara mateix, un servidor, Dani Paseàs. Nosaltres eh, els deixem amb la bona companyia del nostre company Pep Ballano i el Generacions. Que passin, com dèiem, una molt bona setmana.